Spectacol susținut de Europa FM Europa FM, ora 18 Jurnal de seara Europa FM, prezentat de Manuel Nicolescu și Filip Stan David Bună seara! Bine v-am găsit! Alegerile prezidențiale au început în diaspora. Numărul celor care au votat astăzi în secțiile din străinătate se apropie de 70.000. Totuși, mulți dintre cei care au optat pentru votul prin corespondență vor fi nevoiți să meargă la urne. Confirmare oficială, de știa de presupusele fraude de la Spitalul Bucureștean Gomoiu de acum doi ani, Direcția Anticorupție a clasat dosarul. Premierul Orban recunoaște că România va depăși ținta de deficit bugetar de anul acesta și moțiune de cenzură în Republica Moldova la adresa cabinetului condus de Maya Sand. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 6 și 15 grade. Va ploua local în Oltenia, nordul Munteniei, Transilvania și pe arii restrânse în Banat, Crișana și Maramureș. La munte, în special în zona Carpaților Meridional și Orientali, cantitățile de apă vor fi mai abundente, iar vântul va avea intensificări. Pe spații mici vor fi condiții de ceață. În capitală, temperatura minimă la noapte va fi de 10-12 grade. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM Alegerile prezidențiale au început în Noua Zeelandă. La scurtinul din acest an, în premieră, diaspora votează timp de trei zile, de astăzi până duminică. Cum votul cetățenilor români din străinătate a influențat nu odată rezultatul final, în 2009 de pildă, participarea este urmărită cu încordare la București. Numărul secțiilor din diaspora e mai mare, peste 800, iar până acum au votat 68.200 de persoane. Alegeri prezidențiale la Europa FM 10.000 de cetățeni români din străinătate care au optat pentru votul prin corespondență Sunt totuși nevoiți să meargă la urne Plicurile lor n-au ajuns la autoritatea electorală permanentă Iar termenul a expirat noaptea trecută 2.000 de cetățeni au votat deja prin corespondență chiar și pentru turul al doilea Dacă au ales însă un candidat care nu ajunge în runda finală, votul lor va fi anulat Explică Sonia Teodoriu 41.000 de români care trăiesc în afara granițelor au optat să voteze prin corespondență o premieră a acestui scrutin electoral. Nu toți au primit plicurile pentru a putea vota, după cum explică purtătoarea de cuvânt a Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Revnic Călugăriță. Au fost și alegători care au depus o cerere de mai multe ori sau au fost alegători care după înregistrare nu și-au validat linkul acela trimis pe e-mail sau cerere care nu au îndeplinit condițiile legale. Prin urmare, nu au fost toate aprobate, doar cele 35.917. Așadar, în jur de 10.000 de români care fie nu au trimis plicul, fie votul lor nu a ajuns la timp la autoritatea electorală permanentă, au fost înștiințați prin SMS sau e-mail că se pot prezenta la orice urnă pentru a putea vota. Ca să fie sigur că cei care au votat prin corespondență nu votează și la una dintre secțiile din diaspora, reprezentanții autorității au gândit un sistem antifraudă. Există sistemul informațional de monitorizare a prezenției la vot și de prevenirea votului ilegal. În momentul în care alegătorul care a votat deja prin corespondență se prezintă la o secție de votare și dorește să-și exerci dreptul, pe tabletă va apărea acest mesaj că alegătorul a votat deja. Plicurile cu cele aproximativ 25.000 de voturi prin corespondență vor fi deschise duminică seara, iar întreg procesul va fi filmat. Primele, Primele secții care și-au și încheiat activitatea de astăzi sunt cele din Noua Zeelandă și Australia, regiuni în care trăiesc, după statisticile oficiale, aproximativ 30.000 de cetățeni români. Mai puțin de 200.000 au și ajuns la urne în prima zi a scrutinului. Ambasadora din Canberra, Nineta Bărbulescu, spune că una dintre explicații ține de programul de lucru. La antipoz se muncește și sâmbăta cu siguranță prezența masivă va, va fi duminică. Față de 2014 sunt mult, mult mai multe pașapoarte românești valabile în, în Australia. Deci mă aștept, în concluzie, la o prezență la vot mai mare și aici la Melbourne și în toată Australia sensibil mai mare decât în 2014. Puțin peste 7000 de persoane au votat în Italia deja, după cum transmite Mihaela Iordache. În următoarele zile, cele 142 de secții de vot se deschid la ora 6 și se vor închide la ora 21. Italia este țara în care se află cea mai mare comunitate de români din diaspora. Peste un milion de conaționali trăiesc aici. Pentru că legea prevede nouă cabine de vot în secțiile de vot, în acest an nu se va vota la consulatul din Milano, din lipsă de spațiu, ci într-o altă locație. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. La mai puțin de o zi de când Adrian Coman a reclamat că nu poate vota din cauza că este căsătorit cu un bărbat, Ministerul de Externe a găsit o soluție i-a eliberat un pașaport temporar. Adrian Coman dăduse deja cu succes în judecată statul român pentru că nu-i oferise dreptul de rezidență soțului său. Acum consulatul de la New York a refuzat inițial să-i înnoiască pașaportul pe motiv că mariajul său nu e recunoscut în legislația română, explică Mihai Bucureșteanu. Adrian Coman este românul care a dat statul în judecată la Curtea Europeană de Justiție și a câștigat. Autoritățile nu-i recunoșteau soțului său dreptul de reședință în România. Zilele trecute consulatul din New York nu i-a renuit lui Adrian Coman pașaportul românesc. Motivul, la întrebarea din formularul online privind starea civilă, el a declarat adevărul. Este căsătorit cu o persoană de același sex. Toți cetățenii români, indiferent de cu cine sunt căsătoriți, trebuie să poată avea pașaport, trebuie să poată călători Vota. La câteva ore după prezentarea cazului în spațiul public a intervenit ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu. Adrian Coman a mers la sediul Consulatului General al României la New York unde reprezentanții oficiului consular au preluat solicitarea și documentele și au eliberat un pașaport simplu temporar. În țară, votul începe duminică la ora 7 și va fi permis până la ora 21. Secțiile vor fi păzite de 20.000 de, de polițiști. Iar subprefectul de Arad, Damian Vasilică, și-a întrerupt concediul medical luat cu câteva zile înaintea alegerilor și a cerut să revină la muncă. Solicitarea sa a fost aprobată de ministrul Marcel Vela. Să mai spunem că peste un milion de persoane au urmărit singura dezbatere electorală organizată înaintea primului tur al prezidențialelor. Europa FM i a invitat public pe cei șase candidați susținuți de partidele parlamentare la Întâlnirea moderată de Moise Guran au răspuns Dan Barna, Teodor Paleologu și Chelemen Hunor. Cu detalii, Elena Blanaru. Peste 780.000 de oameni au urmărit transmisiunea Europa FM pe Facebook, alți peste 124.000 au urmărit dezbaterea electorală pe canalul nostru de YouTube, iar pe portalul privesc.eu dezbaterea moderată de Moise Guran a fost urmărită de aproape 26.000 de oameni. De asemenea, transmisiunea a fost distribuită și de alte instituții media care au strâns în jurul dezbaterii alți aproape 80.000 de oameni. De menționat că cifrele sunt în creștere, utilizatorii de internet încă vizionează registrarea de pe Facebook și YouTube. În total, dezbaterea electorală a ajuns la peste un milion de români. O cifră uriașă comparabilă cu audiențele obținute de posturi de televiziune care au organizat dezbatere electorale în preajma alegerilor. De exemplu, în 2014, la dezbaterea dintre Claus Iohannis și Victor Ponta organizată la Realitatea TV, s-au uitat 1,3 milioane de oameni, potrivit cifrelor pagina de media. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Direcția Națională Anticorupție a confirmat pentru Europa FM că știa de neregulile de la Spitalul Bucureștean Gomoiu încă din 2017. Cu toate acestea, procurorii anticorupție au clasat dosarul. Ancheta s-a redeschis în urmă cu câteva zile. Lunea aceasta, săptămâna trecută, ziarul Libertatea a dezvăluit că achizițiile făcute la construcția spitalului ar fi fost mult supraevaluate. Iulia Verbancu. Direcția Națională Anticorupție confirmă că acum doi ani a primit un raport al Corpului de Control al Primului Ministru care a constatat nereguli la construirea Spitalului pentru Copii Gomoiu din capitală. Urmărirea penală a fost începută de Procurorii DNA doar in rem, adică pentru fapte. DNA a închis însă în ianuarie anul trecut dosarul și l-a redeschis abia acum constatând că în urmă cu doi ani nu a făcut o urmărire penală efectivă și nu a administrat probe. Arată un răspuns al instituției pentru Europa FM. Săptămâna cu ziarul Libertate a dezvăluit că achizițiile făcute la construcția spitalului au fost masiv supraevaluate. Publicația a arătat că opt vase de toaletă instalate la Spitalul de Copii Gomoiu au fost plătite cu aproape 3000 de lei bucata, când au costat, de fapt, câte 272 de lei. Spitalul de Copii Gomoiu a fost construit cu 48 de milioane de euro, dar experții angajați chiar de primărie în procesul cu constructorul estimează furtul la peste 15 milioane de euro, potrivit unor surse din primărie citate de libertatea. Premierul Ludovic Orban a confirmat că deficitul bugetar va depăși anul acesta limita maximă admisă în Uniunea Europeană de 3% din produsul intern brut. Potrivit mai multor economiști consultați de Europa FM, acest lucru înseamnă că statul român va fi nevoit să continue să se împrumute din străinătate. Premierul spune că oficialitățile române se vor consulta cu reprezentanții Comisiei Europene. Sigur, acum nu trebuie să ne panicăm. Lucrul ăsta, de fapt, se vedea după cum a fost construit bugetul și s-a văzut pe execuția Bugetul, numai comparând execuția pe 2019, la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni, cu execuția bugetului pe 2018, de altfel de... Sigur, vom discuta la nivelul Comisiei Europene, vom prezenta ce am găsit și ce plan avem de remediere a situației și am convingerea că partenerii noștri de la nivel european vor înțelege foarte bine situația. Când ai deficit, te poți împrumuta, a spus guvernatorul BNR Sărescu, deranjat de discuțiile despre lipsa fondurilor publice. Discuția despre că există sau nu există bani nu este una chiar serioasă așa pentru noi, pentru profesioniști. Dacă ai deficit, categorică n-ai bani, te duci te împrumuți. Și atunci, în discuția asta, trebuie ei de la trezoreria statului. Niciodată nu au fost întrebați. Băi, puteți să vă împrumutați? Echipa aceasta de la noi? mai care e situație? Cât puteți să vă împrumutați? În ce condiții? Aproape un sfert dintre copiii instituționalizați din România sunt diagnosticați cu afecțiuni psihice și tratați cu medicamente. Așa arată verificările făcute de avocatul copilului și de avocatul poporului. În momentul de față, în instituțiile de îngrijire se află în întreaga țară 30.000 de, de minori. Cu detalii, Florentina Mihaiță. 14 centre de tip rezidențial au fost verificate de reprezentanța ai avocatului poporului și ai avocatului copilului după ce o a ProTV a scos la iveală că mulți copii din centrele sociale sunt ținuți, sedați. De ce crezi tu că vă dau medicamentele astea de fapt? Să-mi fim cuminți. Păi și sunteți? Sunt. Când mă plec, aici nu mă Nu mai vrei să-l iei? De ce simți că nu-ți face bine? Păi nu și mă bagă prea de vreo la și nu-mi Avocatul copilului Ioan Gânfălean susține că doar copiii cu dizabilități primesc sedative. Nu a ieșit de niciunde că se fac abuzul, în sensul că copiilor care nu au dizabilități, îi se administrează sedative neuroleptice. La nivel național sunt 8.000 de copii din centrele sociale care au tulburări psihice, cel puțin 6.300 din între aceștia iau medicamente. Din păcate în cazul lor nimeni nu a cerut o a doua opinie, iar consilierii psihologici sunt foarte puțini, raportat la numărul mare de copii, spune avocatul poporului Renate Weber. Prima noastră recomandare este creșterea numărului psihologilor care să asigure consiliere tuturor copiilor pentru că nu există copil instituționalizat, copil plecați din casa lui, care să nu fie traumatizat. Verificările făcute de avocatul copilului au scos la iveală că de multe ori copiilor din centre de deplasament li s-a schimbat foarte des tratamentul medicamentos, iar după ce asistenții medicali ies din tură, pilulele le sunt administrate de alte persoane, fără calificare. Instabilitatea guvernamentală în Republica Moldova, socialiștii au depus o moțiune de cenzură la adresa guvernului condus de Maia Sandu. Premierul și-a asumat astăzi răspunderea în fața Parlamentului asupra proiectului de modificare a legii procuraturii. Adriana Sârbu. Premierul Maia Sandu spune că nu va renunța la o reformă veritabilă a justiției și vrea să vadă dacă și socialiștii, parteneri de coaliție ai blocului acum, își doresc sincer același lucru. Noi am văzut cum arată justiție politizată. Din păcate, tare multă lume a avut de suferit de pe urma acestei justiții politizate. Ceea ce îmi doresc eu și ceea ce ne dorim noi cei din blocul acum este o justiție liberă cu adevărat. Partidul Socialiștilor a depus moțiunea asta înseamnă că nu există disponibilitate pentru a căuta soluții. Există doar frică de procuror liber și independent. Tensiunile au apărut după ce guvernul a fost nemulțumit de selecția organizată pentru desemnarea Procurorului General al Republicii Moldova. Drept urmare, concursul a fost anulat. Premierul Maia Sandu vrea acum o lege schimbată care să dea puteri sporite premierului în privința desemnării Procurorului General și și-a asumat răspunderea politică de a identifica oameni integri pentru această funcție. De cealaltă parte, socialiștii președintelui Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că vrea să-și subordoneze procurorul general, deputatul PSRM Vasile Bolea. Nou proiect asumat pune în pericol grav independența procuraturii și politizează această instituție. Guvernul Sandu a încalcat elementarele principii democratice inerente oricărei societăți. A schimbat regulile jocului în timpul jocului. A ignorat toate bunele practici în domeniul desemnării unui procuror general independent, a ignorat Constituția țării sale și opinia Comisiei de la Veneția, preferind să nu aștepte. Comisia juridică a Parlamentului de la Chișinău are trei zile la dispoziție pentru a examina moțiunea, după care va fi stabilită data dezbaterii în plen. Sport acum, Tudor Ciurescu fungăsit Denis Alibec și Constantin Budescu Au fost chemați la națională Pentru meciurile decisive cu Suedia și Spania Cosmin Contra a anunțat lotul De 25 de jucători Cu care România va lupta să obțină calificarea La Euro 2020 Alibec și Budescu, cei doi colegi de la Astra Sunt surprizele selecționerului De asemenea, pentru postul de portar Tehnicianul tricolorilor l-a preferat de data asta Pe Silviu Lung Junior în locul lui Ionuț Zradu. Nici o schimbare în rest Au mai fost convocați portarii Tătărușanu și Niță Fundașii Benzar, Nedel Cearu, Bancu, Iulian, Cristea, Toșca Mogoș și Adrian Rus Mijlocașii Mitriță, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Deac, Băluță, Dan Nistor Cicl Stanciu și Florinel Coman, plus atacanții Keșeru, Pușcaș și Florin Andone. Tricolorii se vor reuni duminică în cantonamentul de la Mogoșoaia. Amintim, România trebuie să învingă Suedia pe arena națională și mai are nevoie de măcar un egal în Spania în ultima etapă a preliminarilor. Cele două confruntări sunt programate la 15, respectiv 18 noiembrie. Deja calificați, și au anunțat și ei lotul, Morata și Alcacer revin la națională, iar selecționerul Robert Moreno l-a mai chemat de la tineret pe Dani Olmo, mijlocașul lui Dinamo Zagreb. Portarul lui Cefere Cluj, Arlauschis, a fost inclus de UEFA în echipa ideală a etapei a patra din Europa League. Golkeeperul lituanian a fost omul meciului a seară în partida cu Rennes, câștigată de campioana României cu 1-0. El a fost laudat atât de Dan Petrescu cât și în presa franceză. A fost imbatabil, numele lui va fi cunoscut în Franța de acum înainte, au scris jurnaliștii de la L'Equipe. Amintim în urma victoriei de ieri, CFR Cluj a acumulat 9 puncte în grupa E și mai are nevoie de un egal în ultimele două etape pentru a se califica în primăvara europeană. Simona Halep este lăudată în una dintre cele mai prestigioase reviste de tenis din lume. A devenit o forță constantă, remarcă Tennis Magazine, care consideră că în ultimii 10 ani doar Serena Williams a avut un parcurs mai solid ca Simona. Deși a pierdut primele ei trei finale de Grand Slam, Halep a continuat să lupte și a triumfat în cele din urmă la Roland Garros și Wimbledon. Acest lucru i-a certificat jocul și i-a dat tăria mentală să poată înfrunta adversare care joacă în forță, se arată în articolul din Tennis Magazine. Amintim, Simona Halep și-a încheiat parcursul din acest sezon pe locul 4, WTA și pentru a șasea oară la rând termina anul între primele patru jucătoare ale lumii. Jurnalul de seară se încheie aici, imediat începe dublu impact cu Ionus Bodonea și Andrei Lăcătuș. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine! Să Generația de greci de diaspora crescut în Elveția, cu studii de inginer arhitect, și un moment dat în viața mea, am decis să las perspectiva arhitecturii și să iau riscurile antreprenoriale. Urmărește la Radio cu Andreesca, în fiecare sâmbătă la Europa FM. O emisiune susținută de Aqua Carpatica, o apă cu gust unic pentru cei care văd partea plină a paharului. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.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 Dacă scuipi sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te îndrepti spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu! Pasta de dinți Parodon Tax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Încearcă gustul Parodontax Complete Protection, acum și în varianta Whitening. Caută în magazine ofertele speciale Parodontax. Exact. Cu Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuși, La Europa FM Nici nu știi de unde te lovește umorul Nici noi nu știm, dar te lovește Bună seara, sunteți la Europa FM, emisiunea pe care o ascultați se numește dublu Impact. Sperăm că v-ați obișnuit deja cu noi. Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș sunt realizatorii voștri. Bună seara! Invitatul nostru de astăzi, Andy Fasleanu, Salut, Andy! Salut, salut! Stan a fost un film, Dublu Impact, ba da, Van Dam? Ba da, da Vandam este și părintele spiritual al acestei emisiuni. A, asta vrem să aud. Deci, da, da. oricând putem izbucni în șpacat... Părintele căruia dintre voi că <laughs> suntem gemeni. Suntem gemeni, nu dai seama. Am înțeles. Și dublu e pentru că sunteți doi, nu? Da, dar ne-am dat seama ulterior că dacă vine și invitatul suntem trei și ar fi trebuit